Capitolul 38 La sfârșitul anului era mult de lucru la birou. Philip mergea în diferite locuri cu un funcționar numit Thomson și petrecea niște zile monotone verificând diverse conturi de cheltuieli. El striga fiecare înregistrare pe când colegul său bifa și uneori erau și coloane nesfârșite de cifre pe care trebuia să le adune. El nu fusese niciodată prea bun la socotel și nu le putea face chiar așa de repede. Fiecare greșeală a lui Filip îl enerva pe Thomson. Era un bărbat deșirat de vreo 40 de ani, cu fața gălbejită, cu părul negru și o mustață stufoasă. Avea obrajii subți și brăzdați de o parte și de alta a nasului. Nu prea l-avea la stomac pe Filip, pur și simplu pentru că era practicant cu contract. Doarece îi dădea mâna să pună la bătaie suma de 300 de lire și să se întrețină timp de 5 ani, Filip avea șansa unei cariere. În schimb, Biel Thompson, cu toată experiența și capacitatea lui, nu avea nicio posibilitate de a ajunge vreodată altceva decât un conțopist plătit cu 35 de șilingi pe săptămână. Era un tip țâfnos apăsat de povara unei familii numeroase și îl necăjea aerul de superioritate cu care îi se părea că îl privește Filip. Îl ironiza pe Filip pentru că primise o educație mai bună decât a lui și lua de râdere pronunția. Nu-l putea ierta pentru că nu avea accentul mahalalelor londoneze și tocmai de aceea, cu mult sarcasm, își exagera propriul său defect când îi vorbea lui Filip. La început încercase pur și simplu să fie morăcănos și să-l țină la distanță pe Filip, dar de îndată ce descoperi că băiatul nu e deloc înzestrat pentru contabilitate, îi făcu plăcere să-l umilească. Atacurile lui erau grosolane și prostești, dar îi zbuteau să-l rănească pe Filip, iar acesta, fiind în legitimă apărare, adopta o atitudine de superioritate pe care, de fapt, nici el nu dorea. Ai luat o baie azi dimineață?" îl întreba Thompson pe Filip când întârzia la birou, pentru că punctualitatea lui de la început nu ținuse prea multă vreme. Da, dumneata, nu?" Nu, că doar eu nu sunt gentleman, sunt doar un părlit de conțopist. Fac baie numai sâmbătă seara." Bănuiesc că tocmai de aceea luna ești mai dezagreabil ca de obicei. Ai putea să ai amabilitatea să faci câteva adunări și calcule simple în cursul zilei de azi? Dar mă tem că cer prea mult de la un gentleman care știe latinește și grecește. Încercările dumitale de a fi sarcastic nu sunt prea fericite. Și totuși Filip nu putea să se amăgească în privința faptului că ceilalți funcționari, prost plătiți și nețesălați, erau mult mai utili decât el. De vreo două ori, domnul Gudorsi își pierdu răbdarea cu Filip. Zău că până acum ar fi trebuit să faci progrese mai mari, zise el. Ai rămas mai prejos chiar decât băiatul de serviciu. Filip asculta posomorât. Nu-i plăcea să fie o ocărât și se simțea umilit dacă în momentul când termina de transcris niște conturi pe care i le dăduse domnul Gudorsi, acesta se declara nemulțumit și punea pe alt funcționar să le refacă. La început slujba fusese suportabilă, datorită noutății ei, dar acum deveni de-a dreptul enervantă și când descoperi că n-are deloc aptitudini pentru ea, începu să o urască. Adeseori, când de fapt ar fi trebuit să îndeplinească vreo sarcină care i se dăduse, își pierdea vremea desenând tot felul de lucruri pe hârtia cu antetul biroului. Îl schiță pe Watson în toate atitudinile imaginabile și acesta se declară pur și simplu impresionat de talentul lui. Dându-i prin gând să ducă desenele acasă, se întoarse a doua zi încărcat de laudele familiei pentru Filip. Mă mir că n-ai ajuns, pictor, zise el. Numai că, bineînțeles, cu meseria aia, nu prea ies gologani." Întâmplarea a făcut peste vreo două zile ca domnul Carter să ia masa la familia Watson, care îi arătă desenele. A doua zi dimineață îl chemă pe Filip la el. Filip îl vedea foarte rar și îl privea cu respect dar și cu teamă. Uite ce e, tinere! Mie puțin îmi pasă ce faci în afara orelor de servici, dar am văzut schițele ale ale dumitale făcute pe hârtie cu antet și domnul Gudorsi zice că nu prea te omori cu munca. Dacă nu pui umărul la treabă, n-ai să faci mare scofală în profesiunea de contabil autorizat. Profesiunea de contabil e foarte frumoasă și în ea primim din ce în ce mai mulți oameni de înaltă clasă. Dar în această profesiune trebuie să... Domnul Carter căută o încheiere pentru fraza lui, dar neizbutind să găsească exact ce dorea, o termină foarte plat. Trebuie să pui umărul la treabă." Poate că Filip s ar fi apucat să muncească mai serios dacă n-ar fi fost înțelegerea aceea că, dacă nu-i place slujba, o poate părăsi după un an, căpătând înapoi jumătate din banii plătiți pentru darea lui la ucenicie. După părerea lui, era calificat pentru treburi mai înalte decât adunarea cifrelor și era o umilință pentru el că face atât de proste lucruri care lui îi se păreau vrednice de dispreț. Scenele vulgare cu Thomson, îl călcau pe nervi. În martie Watson încheie anul de ședere la birou și Philip, deși nu ținea deloc la el, se simți cuprins de regrete când îl văzu plecând. Faptul că ceilalți funcționari îi priveau pe amândoi cu aceeași antipatie, pentru că aparțineau unei categorii sociale mai înalte decât a lor, stabileau o legătură între ei. Când Filip se gândi că trebuie să petreacă încă patru ani și mai bine împreună cu adunătura aceea de indivizi înfiorători, îi se strânse inima. Așteptase lucruri minunate de la Londra și, cândcolo, ea nu-i oferise nimic. Ajunsese să o urască. Nu cunoștea absolut pe nimeni și nici măcar n-avea idee cum ar fi putut să cunoască pe cineva. Se plictisise să se ducă de unul singur peste tot. Avea senzația că nu o să mai poată rezista multă vreme unui asemenea mod de viață. Rămânea treaz până noaptea târziu și se gândea ce bucurie ar fi să nu mai vadă niciodată în ochi biroul ăla sordid și indivizii din el și să scape din locuința asta mizeră. Primăvara îi rezervă o mare deziluzie. Hayward își anunțase intenția de a veni la Londra în această perioadă și Filip abia aștepta să-l revadă. Citise atât de mult în ultima vreme și gândise atât de mult, încât mintea lui era plină de idei pe care vroia să le discute, dar nu cunoștea niciun om dispus acord de cel mai mic interes unor lucruri abstracte. Îl cuprinse emoția la gândul că va putea să converseze pe săturate cu cineva. Așa că se simți de-a dreptul nenorocit când Hayward îi scrise că e cea mai frumoasă primăvară pe care a apucat-o în Italia și că nu se poate smulge de acolo. Apoi îl întrebă pe Filip de ce nu vine el în Italia. Ce rost avea să-și rosească tinerețea într-un birou când lumea era atât de frumoasă? Și scrisoarea continua astfel. Mă întreb cum poți să suporți toate astea? Acum mă cuprinde un fior de dezgust când mă gândesc la Fleet Street și la Lincoln's Inn. Nu sunt decât două lucruri pe lume care fac viața să merite să fie trăită. Dragostea și arta. nu pot închipui cum îți șade, stând într-un birou aplecat peste dita mai registrul. Nu cumva porți joben și umbrelă și o servietă mică neagră. Am sentimentul că omul trebuie să privească viața drept o aventură. Să ardă cu flacără aceea intensă ca de piatră prețioasă și să-și asume riscuri și să se expună primejdiilor. De ce nu te duci la Paris să studiezi artele plastice? Mie mi s-a părut întotdeauna că ai talent. Sugestia lui Hayward se potrivea foarte bine cu gândurile pe care le nutrea de câteva vreme Filip cu privire la această eventualitate. La început îl surprinse puțin, dar nu se putu opri să nu revină mereu la ea. Rumegând o în minte, găsi în această activitate singura mântuire din actuala sa stare nenorocită. Toți socoteau că are talent. La Heidelberg îi admiraseră acoarelele, domnișoara Wilkinson îi spusese de nenumărate ori că sunt încântătoare, chiar și unii străini, ca familia Watson, fusese impresionați de schițele lui. Cartea lui și scene din viața boemă, îi lăsase o impresie neștearsă. O adusese cu el la Londra și, când se simțea mai deprimat ca oricând, era suficient să citească o pagină-două ca să fie transportat în mansardele acelea încântătoare, în care Rodolf și cu lui dansau cântau și se iubeau. Începu să se gândească la Paris cum se gândise mai înainte la Londra, dar fără să se teamă de o a doua dezamăgire. Tângea după aventuri romantice, după frumusețe și dragoste, și Parisul părea că-i gata să îi le ofere pe toate. Pictura îl pasiona și, la urma urmei, de ce să nu poată și el să picteze ca și oricare altul? Îi scrise domnișoarei Wilkinson și o întrebă cât crede că l-ar costa șederea la Paris. Îi a răspunse că ar putea să se descurce destul de ușor cu 80 de lire pe an și îi aprobă cu entuziasm planurile. Îi spuse că e păcat de el să-și rosească viața într-un birou. Cine ar accepta să rămână conțopist când poate deveni un artist de seamă? ea dramatic și îl implora pe Filip să aibă încredere în el însuși. Ăsta era esențialul. Dar Filip era prudent din fire. Cred și eu, lui Hayward îi convenea să vorbească de asumarea unor riscuri pentru că avea 300 de lire pe an într-un plasament excelent. În schimb, toată averea lui Filip se ridica doar la 1800 de lire. Filip șovăia... Dar apoi se întâmplă că, într-o bună zi, domnul Gudorsi să-l întrebe deodată dacă i-ar plăcea să se ducă la Paris. Firma lor se ocupa de conturile unui hotel din faubourg saint Honore, proprietatea unei societăți englezești, și, de două ori pe an, domnul Gudorsi se ducea acolo împreună cu un funcționar. Întâmplarea făcea ca funcționarul care mergea de obicei la Paris să se fie îmbolnăvit tocmai atunci și lucrările urgente îi împiedicau pe ceilalți funcționari să scape de la birou. Domnul Gudorsi se gândise la Filip pentru că de el se puteau dispensa cel mai ușor, iar contractul lui de ucenicie îi dădea oarecare drepturi la o treabă care constituia una dintre plăcerile vieții de afaceri. Filip se arătă încântat. O să fie de lucru toată ziua," îi spuse domnul Gudorsi, dar sările ne rămân și nouă și, oricum, Parisul e Paris," adăugă el zâmbind ca un om care știe ce spune. Ne tratează foarte bine la hotel și ne oferă ei toate mesele, așa că nu ne costă nimic. Așa îmi place cel mai mult să merg la Paris, pe socotea la altora. Când debarcară la cale și Filip văzut gloata de Hamal care gesticulau, inima a început să-i bată mai repede. Ei uite, asta e viața adevărată," își spuse el. Cât timp trenul gonis de provinciile Franței, Filip făcu ochii mari, sorbind parcă peisajul. isajul. Adora dunele de nisip, culoarea lor îi se părea cel mai frumos lucru pe care l-a văzut vreodată. Îl încântară canalele și șirurile lungi de plopi. Când se dădură jos la Gardu-Nor și îi porniră cu o birjă hârbuită și zgomotoasă care îi hurducă pe străzile răupavate ale Parisului, I se că respiră un aer nou atât de amețitor, încât abia se putea ține să nu strige de bucurie. La ușa hotelului îi întâmpină directorul, o matahală simpatică, care vorbea acceptabil, englezește. Era un vechi prieten al domnului Gudorsi și îi salută cu efuziune. Lua rămasa împreună cu soția sa în apartamentul lui particular... Și Filip a avut impresia că n-a mâncat niciodată lucruri mai delicioase decât acea friptură cu cartofi și că n-a băut niciodată un asemenea nectar ca acel vin ordiner, obișnuit, pus pe masă dinaintea lor. Pentru domnul Gudorsi, un gospodar respectabil cu principii admirabile, capitala Franței era un paradis al obscenității vesele. A doua zi dimineață îl întrebă pe director ce e de văzut la Paris dar așa, mai suculent. Lui îi plăceau grozav aceste vizite la Paris. Spunea că ele te împiedică să ruginești. Sera după ce terminau de lucru și după ce mâncau, îl lua pe Filip la Moulin Rouge sau la Folie Berger. Ochii lui mici căreau și pe fața lui plutea un zâmbet și ret și senzual, în timp ce se complăcea în căutarea pornografiei. Se ducea la toate vizuinile aranjate special pentru străini, iar după aceea spunea că o națiune care permite asemenea lucruri nu poate ajunge departe. Îi dădea cu cotul lui Filip când la un spectacol de revistă apărea o femeie aproape fără nicio îmbrăcăminte și îi arăta cu degetul curtezanele cele mai bine făcute care se plimbau prin hol. Ceea ce îi arăta el lui Filip era un Paris vulgar, dar Filip îl vedea cu ochii orbiți de iluzii. Dis de dimineață, fugea repede de la hotel și se ducea pe champs lize și stătea în plas de la Concord. Era în mijlocul lui Iunie și aerul delicat arginta Parisul. Filip simțea cum inima îi se deschide către oamenii pe care îi vedea. În sinea lui, își spuse că în sfârșit trăiește ceva romantic. Petrecură aproape o săptămână acolo, plecând abia duminică. Seara târziu, când ajunse în locuința lui sărăcăcioasă de la Barnes, Philip luase deja o hotărâre. Avea să renunțe la contractul acela și să plece la Paris ca să studieze artele plastice. Dar ca nimeni să nu-l socoată lipsit de rațiune, se hotărâ să rămână încă în slujbă până ce încheie anul de practică. Urma să capete concediu în a doua jumătate a lunii august și la plecare avea de gând să-i spună lui Herbert Carter că nu intenționează să se mai întoarcă. Dar, cu toate că Filip se putea strădui să se ducă în fiecare zi la birou, nu izbutea nici măcar să se prefacă a fi cât de cât interesat de munca lui. Mintea lui era preocupată numai de viitor. De pe la mijlocul lui Iulie, nu mai era așa de multă treabă și el putea să mai scape din când în când, pretinzând că trebuie să asiste la prelegeri în vederea primului examen. Timpul pe care îl căpătea în felul acesta îl petrecea la Galeria Națională. Cita cărți despre Paris și cărți despre pictură. Se afunda adânc în raskin. Citi multe din viețile pictorilor scrise de Vasari. Îi plăcea în special povestea lui Coregio și parcă se și vedea stând în fața unei capodopere și strigând. Anchioson Pitore Vasari, Giorgio Vasari, 1511-1574, a scris viețile pictorilor celebri. Coregio, mare pictor italian, 1494-1534. Între timp, Șovăiala îl părăsise și acum era convins că are stofă de pictor mare. La urma urmei, nu strică să încerc, își spunea el. Lucrul cel mai important în viață este săriști. În cele din urmă, sosi și mijlocul lui August. Domnul Carter petrecea luna respectivă în Scoția și lucrările erau conduse de șeful de birou. Domnul Gudorsi păruse mult mai binevoitor cu Filip după călătoria lor la Paris și acum că Filip știa că urmează să fie liber în curând, îl putea privi cu destulă îngăduință pe acest omuleț nostim. Mâine pleci în concediu, carei, îi spuse el seara. În tot cursul zilei, Filip nu făcuse altceva decât să-și spună că e ultima dată când mai șade în biroul acela nesuferit. Da, anul meu de ucenicie s-a încheiat. Din păcate, trebuie să-ți spun că n-ai dat rezultatele așteptate. Domnul Carter e tare nemulțumit de dumneata. În niciun caz nu poate fi mai nemulțumit decât sunt eu de domnul Carter, îi răspunse vesel Filip. Vai cărei, nu-i bine să vorbește așa. Nu mă mai întorc. De la început s-a stabilit că dacă nu-mi va plăcea contabilitatea, domnul Carter îmi va înapoia jumătate din banii pe care i-am plătit la încheierea contractului și, la sfârșitul anului, pot să o dau naibii de slujbă. Dar nu e bine să iei o asemenea hotărâre în pripă. Zece luni am urât din suflet toată povestea asta, și munca, și biroul, și acum am ajuns să urăsc și Londra. Aș prefera să ajung măturător de stradă decât să mai petrec vreo zi aici. De, la drept vorbind, nici eu nu sunt de părere că ai fost foarte potrivit pentru munca de contabil. Rămâneți cu bine, zise Filip întinzându i mâna. Vreau să vă mulțumesc că ați fost așa de drăguți cu mine. Îmi pare rău dacă v-am dat bătaie de cap. Am știut aproape de la început că nu sunt bun pentru această slujbă. Mă rog, dacă chiar te-ai hotărât, atunci du-te sănătos. Nu știu ce o să te faci, dar dacă se întâmplă vreodată să treci prin cartierul ăsta, vino o să ne vezi. Filip râse scurt. Mă tem că o să vi se pară o mare nepolitețe din partea mea, dar eu nădăjduiesc din suflet să nu mai dau niciodată ochii cu nimeni de pe aici. Sfârșitul primului volum